Balada unei stele mici. Ți-minte tu, iubita mea, o noapte de argint în care mi-a arătat pe cerostea din carul mare, cu fața în sus spre Dumnezeu, lăsându-ți capul să se culce pe brațul meu, te legănam povară dulce. Deasupra noastră un castan cu frunze pudic răsfirate, pentru a servi de paravan iubirilor nevinovate tinzând o ramură în zadar ca să ne apere de stele fusese martor ocular la toate cele și nu mi ai spus atunci nimic dar când mi-am coborât privirea un deget mic mi-a arătat nemărginirea un strop de argint alunecat și cu paloare siderală pe cerul negru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 o stea smerită și albastră sta singuratică, pieziși, deasupra noastră. Și ca un spin, cu raza-i rece și subțire, mi-a strecurat un gând străin în visul meu de fericire. Zicea, sub cerul vast și mut, v-a aruncat aceeași soartă pe un strop de lut, ce-n învârtirea lui vă poartă.